Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. For kun 595 kroner får vi dig på rette spor igen og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer. Jeg sidder heroppe på øh, Simons Gaming-værelse, min kæreste, ja. I, I lejligheden, og øh, I er blevet inviteret ind, fordi at I er to mennesker, som vi gerne vil blive endnu bedre venner med og lære endnu bedre at kende. Og øh, det er Leila, og det er Nikki. I sender normalt et program på P3, der hedder Spice. Og det var også lidt det, vi sad og talte om nu her. Sådan det der med, at I lige er gået i gang med, altså I ret nye fadet og I vidste godt, at i det, I skulle i gang med at lave radio og snakke offentligt ud og sådan noget, så kunne der godt være sådan... En lidt nøjeren stemning i Indbakken måske. Ja. Men havde, har I oplevet det egentlig? Ikke så slemt. Kun, nej, faktisk ikke i Indbakken. Der er folk rigtig søde. Men vi havde godt nok tænkt sådan der, i kommentarerne har der været nogen, altså sådan på deres, <laughs> <laughs> på deres <laughs> Instagram og Facebook og sådan noget. Men altså, jeg havde meldt fanden på væggen, så jeg troede, det var noget af det værste af det værste. Og så når jeg går ind og læser det, så har jeg sådan, oh, okay, det er ikke så slemt. Der skal være nogen, der havde en. <laughs> Men det er også fordi, sådan, på DR, der føler folk jo virkelig, at de tager ens penge, hvis ja, ja. det er godt nok. Så der skal man virkelig, sådan, hvis det mindste bare fejler så er det som om, man har taget en 20 fra deres egen Lige punkt. Præcis. Præcis. Altså, de er virkelig, mm. er de virkelig stramme. Ja. De føler sig meget berettigede. Ja. ja, og så tror jeg også det der med, at vi er jo også to nye og anderledes kvinder, der kommer ind, som måske ikke har en erfaring med at være radioværter, og vi siger bare en masse ting, som vi bare selv mener, eller bare selv oplever. Så jeg tror at nogle gange, det der med at folk skal også lige vende sig til, der nogle nye derinde, som måske ikke har et eller andet måde at tale på som radioværd, ikke? Ja, yeah, vi mener det ikke på en ond måde. Nej. men det er jo også det, der fucking griner. Altså, sådan, det, det er jo nice, at der kommer et frisk pust, og der yeah. kommer nogen, som ikke bare lyder som alle de andre og sådan noget, men det er også ofte det, der så kan pisse en eller anden røvsyg pensionist af et eller andet sted i Danmark, ikke? Mm. No, altså, det, det, her, det her lyder ikke, som det altid har gjort, det <laughs> <som> er <rasende. laughs> Men overraskende, så er der faktisk et par stykker, som faktisk synes, det er pisse nice, og faktisk som måske lidt er lidt ældre op i årene, var sådan, som har måske lyttet på P3 i mega mange år, som faktisk sådan, synes, at det er fucking nice at befrine, at der bare kommer nogen ind, der bare siger siger tingene, som det er, uden det skal være sådan noget med, ja, vi kæmper for ligeværdighed, mm. klimaaktivist, altså sådan lidt, fuck it all, altså sådan, vi ved jo ikke særlig meget om selv om ting. Ja, hvor vi bare siger du en masse noget? ting, nogle gange, som bare, bare. <laughs> Ja, Hvor vi bare snakker om en masse ting, som vi ikke har viden om, hvorfor folk også bare tænker sådan, what the fuck, men alligevel er det jo egentlig sandheden, at der er jo mange, der ikke har alt den viden der, ikke? Sådan ja. Ja. Hvad snakker I så egentlig om i programmet? Vores egen oplevelse. Ja... Og er en af alt, alt muligt, der så er nogle gange nogle gæster inde. Det vil vi gerne begynde på igen nu, når vi rykker op på radio. Og så, hvad snakker vi om, Leila? Jeg har hørt et program, vil jeg ja. gerne lige sige, for jeg har lyttet til den dengang I startede med at lave podcast, og så lyttede ja. også til lidt deres radio, inden I dag. Ja. Og der talte de I, i hvert fald om, øh, om et land med drengen, der slå ja. Oh, yeah. <laughs> der var noget med Dreng der slå Prøv at høre, det, det lige, fordi, vi her, altså. <laughs> igen, det er vores egne oplevelser, vi taler om. Altså, hvad vi synes, der er nice, og hvad vi synes, der ikke er nice. Og mm. Nika hun kom jo med det her med, at hun synes ikke, det var nice at fyre. Altså, det er bare de små ting, vi ikke kan lide med Og det er beyond petty, og så havde jeg været sådan, jeg synes, det er hvis en mand får tisk og så skulle samle mænd op fra jorden og så det okay. der med altså hvordan kan du høre mig hvis du ikke har dig selv altså det ved, der er bare sådan um, okay. og jeg skal sidde og trøste dig og jeg ved jeg ved at mænd der har til at synes det er noget af det mest udmiddelende okay hvad så, altså, hvad så så folk der banker altså lad os nu sige at mænd banker det det startede vi mere okay okay okay at, ja, det, okay. Vi med, og okay, det så... kan være tilfreds er jeg egentlig også synes den anden vej okay. <laughs> Okay, så, det så er der ingen vinder. Der er ingen vinder, eller ej. Okay. Okay. okay, det kan spille meget godt. Ej, så det værste er faktisk, hvis du skulle vælge mellem folk, der tæsker, og folk, der får tæsk. Det er begge dele. Det er okay. en stabil 50-50. Okay, ja. godt. Klogt klo svaret. Klogt svaret, Mikki, der føler jeg. Politisk. Hvor ja. politisk korrekt. Hvordan skulle jeg ellers Jeg havde lige min bange anelse for, at du kunne have været, at du sagde, at så ville du alligevel hellere at gå med dem, der havde banket. Nej, nej, men. nej. Men, men, vi har jo også, altså også bare det her med, for fresh vape. det har vi også talt om. Altså det der med, vi føler no, sådan, yeah. vi kvinder går op i alle mulige ting. Vi, vi går op i at få vores nej. vi skal have lavet vores øjenbryn, vi skal have De nye lashes. Det. Altså, det koster, og vi går mm. syg meget op i os selv. Det mindste en mand bare kan gøre, altså bare minimum. Fucking Bare bare tage til frugt. Altså okay, er blevet Okay, klippet for. <laughs> to ord. <laughs> Amen ah, nu nu kan vi ligeså bare lige godt høre. Vi skal jo lige sammen være vi, vi skal være bedre venner jo og ja. nu jeg går op altså op i det er ærlighed. Godt. Så nu skal i bedømme min frisyrer. Jeg er blevet klippet for to uger sådan. Jeg kan lige få sat mit hår. Uh. Jeg kan allerede <laughs> se. Jeg er bare bare lidt skal være her for et blik, jeg allerede for for nu. Så hvis jeg nu lige sådan vender mig rundt her, ikke? Man kan godt se, det to uger siden. Men jeg vil bare høre, hvornår er din næste tid? <laughs> ja, hvornår Når det, de næste... det er de To altså, uger er fint at gå, men... Altså, ærligt svar, nok om to-tre måneder. Men, men, men, men, men, Nej, men siger, min frisør kigger altså på mig og værer altså, har du boret hue de sidste to måneder, siden du har været hernede? Så jeg tror, jeg vil prøve at holde den til en måned. Ja. Det er fint. Hver måned vil jeg gerne klippe klippes igen. Nej, nej du skal klippe klippes hver anden uge. Hver anden uge? Du kroner. kan du se nu. Ej! Shut up! Jo. Jeg kender nogen, der gør det sort i en kælder eller et eller andet. Jeg vil gerne have den kælder. Jeg vil gerne have den kælder. Jeg skal nok hugge dig om. Men hvis det ikke er en fresh fade, så er det mest at have nogle par fresh sneakers. That's all. Ej, det synes jeg selv, jeg har. I hvert fald i dag. De er hvide, og det er Jordans. Jeg har ikke på noget. Okay. det kigger på de der sure strømpe, så der sidder Jeg er Jeg er ikke for det. Nå, okay. Respekt. Tak, okay. okay. okay. Mange tak. Ja. Nå, men nu skal vi ikke snakke mere om, øh, om, øh, om mænds udseende og sådan noget, fordi det er jo kommet, fordi det skal handle om venskaber. Og øh, først og fremmest, så kunne vi egentlig godt tænke os at høre, sådan, hvad det vigtigste er i et venskab for jer. Altså sådan, hvilket sådan egenskaber Og I bestemmer selv, hvem der lægger ud. Okay. God <laughs> ja. gør. <laughs> jeg vil gerne ligge ud. Det er noget, jeg har snakket om til filmen. Et vigtigt, okay, hvad der er vigtigt i et venskab. Mm. Jeg vil sige uh, tillid, tryghed mm. uh, og man har nogle gode værdier mm. uh, og et godt menneskesyn. Fordi hvis du har det, så kommer et venskab virkelig godt til udtryk. Ja, ja. Er det godt? Jeg er enig. Ja, vi skal bare lade arbejde på det. <laughs> ja, fordi hvordan er jeres venskab så? Jamen, nu er vi jo business partners, så der er jo, der er jo... Okay, men hvordan starter Nå, og venskab selvfølgelig. Okay. <laughs> <Strykly laughs> business, business ja. nu. Okay. <laughs> Nå, vi var rigtig gode venner, og nu er vi kun businesspartner. <laughs> nej, nej, nej. Men øh, vi startede jo med at være venner. Altså, vi mødte hinanden i Aalborg, eller der i en lille by, vi bor i, Svendstrup. Så vi har været kendt hinanden i 13 år. I ja. orden år. år må vi jo være, vi kommer fra sådan en meget lille, hvitte by, men næsten ikke særligt mange mennesker. Og vi var sådan. Øh... så kommer I fra Jylland. Ja, ja. kan du høre det? Jeg jo, jeg jeg siger, så det så kan du da høre. Jeg så, så, så. Prøv, det er jysk, det er ja. jysk, det er jysk, det er jo virkelig, det er, min, det er jo min medmennesker, vi har med dig. Ej, hvor du no. for? Jeg har forvaret det. Nå, det er lidt for du må jo søge, stop. Først håret, og nu var det. Skal gå? Er det nemmere? Du har jordens på, det holder mig lidt over. Okay, godt okay. da. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Lige nu, grå sokker. Eller de skulle have været hvide, men de er... er okay Det er okay, det er yeah. okay. Ja, vi får noget, der hedder Svendstrup. Og øhm, der, der, øh, det er sådan en lille bitte by, hvor man virkelig lægger mærke til hinanden. Og jeg tror bare, det er meget tydeligt, at vi lægger mærke til hinanden. Fordi vi er begge to mørke og ligner hinanden og sådan noget. Og så er jeg midt ved hinanden i en bus. Og så, øh, altså, vi jo godt, hvem hinanden var før, ikke? Øhm, og så vi bare været veninder lige siden, faktisk. Ja, og så flyttede jeg til København, så gik nogle tider, så flyttede hun til København, og så, du ved, der er jo nogle tidspunkter i en live, hvor man snakker mere sammen, og snakker man ikke så meget sammen, men det er ikke fordi, der har været, vi har været uvenner eller noget, det er bare sådan, så det glæder ud, og så er det kommet tilbage, sådan, du har været på den ja. måde. Og så flyttede hun til København, og så, blev, og så begyndte vi at være meget sammen igen. Mm. Og så ja, nu laver vi jo så radio, så det kan jo godt, der er jo sådan lidt balance i gang, ja for man skal jo både være professionel og være en venner samtidig og det kan godt sådan, det, det vi vil finde ud af nu det er ja. jo en uh, hvad kan man sige siger man en når um, man siger noget af et eller andet en proces det, ja. Ja. Det er, ja. <laughs> ja ja det er en proces har det været har det skabt nogle sådan genneringer for jer ja, har du stået sådan... lidt konflikter eller ja, altså, ja. Der, er jo, ja, der, der er jo altid sådan, forventninger til hinanden og der er også det her er meget formel og meget sådan rigtig, sådan, prøv at sige det på en pæn måde. Ja, ja, vi har haft vores tur. Vi har bare, at der er nogle forventninger. <laughs> men ja. ja. Nå, du vil ikke sige det nu. Jo, jo, jo, kom. Sådan, altså, giver, føler, hun, så giver vi har... os det details built at ja. jeg føler, du... Var det ikke det? Øh, jamen, altså, vi... Er, vi der har vi, været vi... lidt sådan... <laughs> ja, ja, altså, jeg tror, det der med, som Niki siger, det der med, at vi både er venner men vi skal også både kunne arbejde sammen, og nogle gange så... Det der med at være sammen, så ser man hinanden nogle andre, øh, hvad skal man sige... Sammenhæng. Sammenhæng, at man normalt ser hinanden, når man bare skal imod et eller et eller andet. Og jeg vi tror virkelig sådan med det her med, at vi både laver radio, og vi er både nye i det, så er der rigtig mange ting, som vi bliver presset i. Og vi kan også godt mærke, at vi nogle gange bliver for presset, at vi nogle gange kan, kan trykke på hinandens naver. Mm -hmm. Ja, så fordi vi ud over radio, og vi vil selvfølgelig gerne gøre vores bedste i det, vi nu er blevet sat til, men vi har også skole, og hun arbejder, og vi har alt muligt. Så nogle gange kan man godt sådan være fyldt op, og så går det altid ud over dem, der er tættest på dig. Og det kan vi godt have sådan en tendens til at gøre, hvilket er mega nedover. Ja. Hvad tænker I egentlig om det sådan generelt i venskaber? Fordi lige præcis, det gør jeg også sygt meget. Det kan I bare spørge Lasse om. Lasse er jo sådan min bedste ven, og jeg er også sådan, at hvis jeg har en dårlig dag, eller hvis jeg er nede, eller hvis jeg er stresset, så går det også ud over ham eller min kæreste. ja. Og sådan bliver, er det noget, I sådan selv kan indrømme over ja. for hinanden, hvis jeg godt ved, at I har gjort det? Ja. Man siger bare, sorry, jeg ved godt, jeg er lidt op. Men det er fordi, lige snart man ved, at du snærer af en, og så er man går så der lige 10 sekunder, så er du sådan, ja, det er slet ikke berettet. Og så er du sådan, sorry, jeg er i bad mood, jeg er bare lidt sådan der, Og så er man sådan, ja, okay, fint nok. Og nogle gange kan man også godt være sådan der, hello, hvem, hvem tror du, du snakker til? Jeg spørger dig stille og roligt. Og så kan man også være sådan, ej, sorry, det er bare, fordi jeg har en dårlig dag. Så jeg synes også, at... Vi er meget gode til at i tale whatever we feel. <laughs> ja, og så tror jeg også det der med, at vi måske ikke er de bedste til at kommunikere og sætte ord på, hvad det er, vi føler begge to. Så jeg tror, at vi kan komme virkelig i nogle situationer, okay. hvor det kan være, hvem taler højst. Fordi vi har virkelig svært ved at, sådan noget, at sige, hey, jeg keder det på baggrund af det, det her. Det er først, når vi bliver presset helt derude i, at den ene så råber højst, og så, kan man, så sidder man så tilbage og tænker... Nå ja, du skulle være sur, fordi jeg har gjort det her, men det kunne du bare have sagt fra starten. Men det synes jeg også, det er noget, man sådan skal lære hen ad vejen, fordi ja. man, eller jeg i hvert fald også er bange for at skabe dårlig stemning i et venskab, og jeg gider ikke sådan, hver gang jeg så overvejer at sige, når jeg er irriteret over på, øh, på Idor, for eksempel, at hun har gjort, så vender det lige i mit eget hoved, og så får det altid vendt sammen, så slemt er det jo ikke, men så kan det hoppe sig op over Hvis nogle op, dage, og, så, og, og så, er det jo sådan, altså, så er det jo virkelig en ligegyldig ting, der så ender med at altså, antænde det hele, i stedet for det, det er det faktisk ikke, det bunder i Ja. Øh, til at starte med. Ja. Mm. Og det er svært. Ja, det er mega svært. Og især hvis man er sådan lidt en people pleaser, ikke? så prøver man helt sådan at lade være med, at det skal handle om ens følelser for meget. Ikke? Mm. Så man har jo heller ikke lyst til at fylde på, på den måde, og det kan jeg godt mærke nogle gange, at vi begge to har det sådan med hinanden. Ja, altså jeg har en meget tendens til, sådan, at jeg prøver at finde en balance i det i... Og bare sådan, det som du siger, det der med, oh my god, jeg gider ikke blive ved med at tage hver evigt. Fordi man føler, man, okay, der er en del, jeg blev lidt irriteret over det der, skal jeg virkelig til at bringe det op? Altså, mm. du ved det, man føler sig som sådan en mega bitter veninde-agtig, sådan, nu har du gjort det forkert, altså, du ved, det, overger man ikke. Men så har jeg også bare i det lange løb fundet ud af, at hvis jeg ikke gør det, hvis jeg så ikke tager de her små bitte ting op, så ender det bare med at komme ud på en mega sådan overhovedet konstruktiv måde, og det er det, der godt kan, Så kan det godt gå hen og blive lidt toxic, et venskab. Og så springer ja. bomben. På den ja, det gør bomben. det, og ja. det er slet ikke at man vil have det ud, men så kommer man bare... Så kommer det derud. Og det er også et angreb for den, der står på den anden side, fordi man er sådan der, hvorfor siger du ikke bare noget, altså, når det bare... Hvis det er alle de her type issues, du har, hvorfor sagde du så ikke bare? Og det kan man også godt blive lidt irriteret over. Hvilket jeg godt forstår. Det taler også ret meget ind i noget, vi faktisk har talt med øh, blandt andet, øh, hvad hedder det, Nikita og øh, vores gode ven Julen om, når det kommer til venskaber, fordi de særligt Julen vægtede højt det der med, at man kunne sige tingene, som de var til hinanden. Ja. Ikke? Og, og jeg har også altid tænkt på det der med, at jo højere krav, jeg egentlig stiller til mine venner, jo bedre venner er de også i mine øjne. Eller jo, det, altså, jo tættere du er med mig, jo højere krav har jeg også til vores venskab. Og, og, og du ved sådan, jeg bliver egentlig også glad ofte, når folk har krav til mig, eller når folk kan sige til mig sådan, Ida, opfør dig ordentligt, eller jeg forventer, at du kommer til det her event, hvor jeg skal læse op fra øh, det her digt, jeg har skrevet, eller hvad ved jeg, eller sådan, fordi du betyder noget for mig. Og det er jo også en måde, man, når folk har de krav til en, at man kan mærke, at man betyder noget for folk i virkeligheden. Ja. Så det er underligt, at man kan have den der hat på hovedet samtidig, hvor man føler, at man er et problem, eller man er irriterende, når man godt vil tale om sine følelser, eller fortælle sine venner, hvad der går ind på, eller hvad de gør, som gør en af det, eller sådan, ikke? Fordi jo, det, er jo, det er jo sådan helt forkert forstået det det. i virkeligheden, ikke? Og det værste er, når du så siger det til dem, så er de sådan, aj, aj, det sådan, ja. nej, ej, tænker jeg ikke over så er sådan ja, nah, okay, fint nok, okay, bare, og så er der ikke mere, ja. altså, ved, og så er man allerede der, sådan, jo, altså, du ved, så man burde bare være bedre til det, men det er også en proces med baby steps. Men er I uh, people pleasers? Nej. Mm? Det synes jeg ikke. Jeg er, <coughs> vil sige, at Ja, ja, hvis jeg ja. skal være helt ærlig, så lidt. Ja, lidt for meget, faktisk. Eller ikke en people pleiser i, at jeg måske til, altså, vil tilfredse. Jo, faktisk jo, men det hænger nok også sammen med stjernetegn. er jo vægt. Så det er der rigtigt. <laughs> <laughs> det, <laughs> det er jo rigtigt, det er jo rigtigt. Altså, det der jo vi har svært. Det er jo rigtigt. Nå, jeg er toxic, fordi jeg er Gemini. <laughs> okay, jeg skal hurtigt vide så. Jeg er løve, hvad er jeg så? Åh, det er mange komplimenter. Jeg skulle jo yeah, at det yeah, skal yeah. i hvert fald handle om dig. Fordi <laughs> ja. vi sidder her og prøver at svare på en spørgsmål. Det <laughs> hey, er uh, Nej, men det, det nej, nej, jeg er bare lige hurtigt. Jeg lige, altså, jeg jo, løv, men det der med, jeg tror, at vi hele tiden er over i andre folks følelser, og vi hele tiden er over i, at vi gerne vil prøve at tilfredsstille folk, og vi har nok svært ved at sige fra og sige nej. Og det kan jeg godt mærke, at jo, så er man jo people please, ved jeg sige. Altså, jeg kan jo ikke have en dag for mig selv derhjemme, fordi hvis jeg får en besked med, og nu skal vi jo spise, så gør jeg det. Fordi jeg tænker, okay Jamen, hun er min veninde, så selvfølgelig skal det det, ikke? Altså, så jo, jeg vil da sige, at jeg er lidt en people pleaser, men det ved det du, også du også godt, ja. ja. Og det ja. kender jeg godt, det der. Altså, jeg gør fuldstændig det samme. Jeg havde en, øh, jeg skulle have en lasse, lasse aften her for nogle uger siden, fordi jeg simpelthen, jeg har været her <laughs> ja, det kan ikke blive mere jysk, en aften Og øh, hvad hedder det nu? Jeg har tænkt, når jeg kommer hjem fra arbejde af, skal jeg bare ligge i min seng, se en eller ligegyldig film, og så have noget at spise, sådan noget takeaway. Rigtig ja. lækkert. Og jeg kommer hjem fra arbejde af 6 øh, om aftenen, og så har min roomie så glemt øh, at spise den fryspizza, han har lavet. Så jeg ender med at spise fryspizzaen til aftensmad all allerede der. Overhovedet ikke en Lasse-Lasse-aften, jeg havde forestillet mig. Det var totalt trash. <laughs> mm. Så ender det med, at Simon i Idas kæreste spørger mig, om, øh, om jeg ikke vil med at høre Sivas til Ejersound. Og jeg havde besluttet mig for, hvis jeg får en besked fra Simon af, for jeg havde godt, jeg vidste godt, at han sig mig. <laughs> så siger du nej. <laughs> og den så tænker jeg ind, så går der så i 10 sekunder. Og det har jeg allerede skrevet. Ja. Og en time efter, der sidder jeg i bilen. Og en halv time efter, der står jeg til Sivas. Og, og to time... timer senere, der står vi til Tiesto kl. 12. Bare... Så altså, jeg bare siger til Simon, hvad, altså, hvad er det her? Jeg kan, men prøv jeg har det seriøst på samme måde. Jeg kan ikke... Altså, jeg, jeg føler nærmest, at jeg er forpligtet til det, fordi jeg skal bidrage til en god aften. Og hvis jeg så siger nej, så får min ven ikke en god aften. Præcis, og det er ja. sådan der jeg også har det, men jeg tror også mere at det der FOMO også, det der med at man ikke vil gå glip af ting. Ja, ja Sammen med sine venner, fordi hvis nu man får, hvis jeg fik også en besked på det med at sige siwas, ja selvfølgelig vil jeg med at sige siwas, for hvis jeg ikke er med at sige så får I da sikkert ikke en god aften, som jeg sikkert skal sidde og høre på mm. de næste par gange ikke? eller skal sidde og på Instagram, ikke? så der er jo noget i det der, øh, men det er jo noget, man skal øve sig på ved jeg ja. sige, mm. jeg går nok modsat. Du er rigtig modsat. jeg er her meget modsat. Jeg mærker efter, og så er jeg sådan... Jeg er ikke i humør til det. Og så kan jeg bare mærke, at hvis jeg tager med ud, og ikke er i humør til det, så jeg til nogle gode aften. <laughs> <laughs> og så kommer folk til at gætte dig mig nerves, og folk giver irriterende, og jeg er sådan, mm, æh, Og så tager jeg hjem efter en time, og så er jeg sådan... Ja, det var spild af tid. Så jeg mærker sådan meget efter, hvad jeg har lyst til. Og jeg kan også være sådan... Nogle gange kan Leila godt være sådan... Namen vil du med ud? Jeg, Nej. Jeg, har, jeg er allerede hjemme. Jeg har besluttet mig for, at jeg bare skal være hjemme. Og så sådan, kom hun kommet ud og siger nej. <laughs> altså meget sådan nej. <laughs> men det er sådan, at jeg også føler, jeg. jeg kan godt være sådan en lille smule ting, men, men som regel er jeg også rigtig god til sådan at sætte grænser og sige nej. Og, og, og også uden at sådan have uro i maven. Men jeg kan, ja. sæt, jeg kan sagtens forstå den der, særligt den der med at være bange for, at mine venner hygger sig uden mig. Altså sådan, jeg, ikke, jeg, jeg kan sagtens sige nej. Særligt, hvis jeg ved at hvis jeg var læser at Simon ikke havde nogen andre at tage til Sivas møde. Fordi så ville jeg bare være sådan, bitch, så ligger du også bare derhjemme, og så ligger jeg også bare derhjemme. Og så hygger du ikke, og så går jeg og klipper noget, og så, så er det brudt slåetagtigt. Mm. Men, men, men ellers så tror jeg også, at det værste for mig er det der med sådan... Jeg kan godt blive lidt jaloux, hvis mine venner er sammen mod mig, fordi jeg er bange for, at de bliver bedre venner. Særligt, Aj. hvis jeg har fået sådan nye bekendtskaber, ja. og de sådan, begynder at hænge sammen uden mig, og jeg er så sådan, nej, nej, nu er vi jo det samme sted i processen, hvor vi skal være venner. Så nu skal I ikke tage et step Nå, forward, sådan at, ja, ja, ja, okay. og så sådan, nu bliver I endnu tættere, eller nu får I et god oplevelse sammen uden mig, eller et eller andet. Jeg kender så meget til det. Vi, vi, har, vi har lige været ude og rejse, ja. og der rejste vi med to andre piger, og det er ligesom mig, der har været i mellemsteden i alle de her venskaber her, og jeg kan da bare huske nogle aftener, hvor de måske var lidt mere sammen. Der tænker jeg sådan, shit, men jeg vil også gerne... Altså sådan, der er lige noget, jeg skal arbejde lidt mere på. Fordi der er jo noget, præcis som du selv siger, det ja. der med... Det er jo en proces. Og man vil jo gerne være en del af den ja, proces ja. Mm. til, at det venskab blomster. Op. Ja. Jeg tænker slet nej. Fordi der nogen Nogle gange var at jeg skulle med hende her. Og det er begge to vores nye friend. Så er jeg sådan, nej, jeg vil gerne være hjemme. Eller så siger vil du med til det? Nej, jeg vil gerne være hjemme. Altså jeg har meget der, men jeg har også fået ud af nogle venner fordi at jeg er sådan en type, der overvejer, hvor fedt kan det her blive fra en skala fra 1 til 10. Og så kan jeg være sådan, nej, jeg gider ikke. Og så begynder de at snakke om deres planer. Og så kan jeg komme og være sådan, har faktisk gerne med? Og så er de sådan, at game med. Og vi gerne med. Og så er de sådan sig ned med mig, hvad er sådan der, hallo, Nicky. Like. Enten er du ind eller så er du ude. Altså, enten går du all in, eller du kan ikke bare det der halvvejse ind bare fordi du synes, det lyder fedt nu. Ja, så det har jeg, det har jeg også blevet bedre til. Men ja... Det var jeg før, men det ville du forvente, at jeg faktisk siger, kom nu, hvad du med. Men jeg skulle sige, hvad, hvad skal der til? Hvad skal sådan smides i puljen, for at du er 100% all in? Der skal være en plan. <laughs> Først og fremmest. Har og du også lagt mærke til, at jeg spørger, sådan, jamen hvad, altså, hvem, hvornår og hvad, hva, hvordan har været ledet? For jeg hader at tage ud, og folk ikke har en plan. Ja. Fordi <laughs> jeg føler, at det spiller min fucking tid. Jeg skal vide, hvad planen er. og Så begynder mit barometer sådan at overveje, fordi jeg kender jo dem, jeg skal ud med. og Så er jeg sådan, okay... Det kunne nok godt blive sjovt. Eller, Men det ej, fucking det det der kender jeg seriøst godt, det fucking værste i verden, det er jo, hvis man tager ud en gruppe af mennesker, som er mere end to i hvert fald, og så ikke nogen ved, hvad, hvad der skal ske, alle render rundt som høner uden hoved. Yeah. og så sådan, hvor skal vi spise, jeg ja, det ved det, ved det ikke. ikke, og så ender man med at sidde på mamma ned nede i strøjet, og spise en anden pizza med sushi på, eller sådan noget, det er bare så fucking ulækkert. Er det ikke rigtigt? Og så sidder man bare sådan... Og skylder sig google, hvad har åbent, hvad ja, ja. er tænktes på, og sådan noget, og, og siger, hvor skal ej, vi i byen, bliver det bare fucking nødrende. Det værste, ja. det er natklubber, der folk ikke har en plan. Det er det værste. Ja. Men det er også fordi, jo muligt at komme ind herovre. Jo. Altså, Fuldstændig. I har, og det er lidt nemmere i Jylland, synes jeg. Ja, ja, men altså, efter klokken 12, du kunne jo ikke komme ind nogen steder. Ja, ja. <laughs> ja. Men efter klokken 12, så kan du nærmest ikke komme ind, så du skal jo have en plan, ja, ja. inden du tager sted. Det er jo næsten bedre, hvis du tager... Den okay men skal vi i byen? Ja, fint. Vi bestiller bord, og så spiser vi, så ved vi, at vi er enden. I stedet for, at det skal være sådan noget med, så sidder vi hjemme og drikker hos en, og så ved vi ikke, hvad der skal ske efter frikkerne. <laughs> ja, en plan. ja. Skal, altså, der, jeg, en plan. Jeg er dårlig til at lave en plan, må jeg alene rømme. Ja. Altså... Der er mange af mine også, som også tit er sådan, altså hvor vi er meget forskellige, og hvor jeg også kan mærke, at nogle gange, hvis jeg skal aftale noget med dem, så er jeg nødt til hvad hedder det ikke at have de der krav, som jeg har. Men Altså sådan, jeg kan også godt planlægge det. Det er ikke så meget det. Jeg vil bare gerne have planen af dig. Ja. Øh, men der er også nogle af mine veninder, som får sådan totalt klaus af det. Og er sådan, Ida, det er om en uge. Jeg kan ikke allerede vide nu, hvor jeg vil spise. Eller sådan, så du kan ikke fucking booke et bord. Og så er jeg sådan, Jamen, jeg vil godt vide, hvor jeg skal spise, fordi det er København. Og ellers så er der fandme kun Dalle Valle tilbage Jamen. ud der. Amager. Og, og, og der gider og jeg ikke af Jamen, det er nok. Og det ender man på. Kæft, jeg har ind på mange sådan juleferier med mine forældre på Jensens Bøfhus. Jeg ja, fik alle de vist det samme sted, ikke? Ja, ja der, der er nok også brug på Jækens bøffugl. Hvordan har jeg det egentlig med venner, der ikke kan overholde aftaler? Jamen, vi er en af dem. Ja, ja. dem. Begge to. Jamen, jeg synes, du er altså meget god til at overholde aftaler. Nej, ikke over for de andre venner. Det er kun over for Nikita. Øh. Jeg synes, du er meget god til at overholde aftaler. Jeg vil sige, at folk bliver over, øh, meget træt på mig som veninde. fordi jeg er sådan, der ikke kan huske mine aftaler. Øh, og så er jeg også en, der er rigtig god til at aflyse det sidste øjeblik, hvis jeg gør. Øj, er stram. Ja, men det er fordi, jeg tror, jeg kommer fra et sted, hvor jeg, ikke, jeg har ikke lært at bruge kalender. Jeg har ikke lært det der med, at vi skal se som en uge. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal spise i morgen. Ikke? Så jeg prøver vidderligt mit bedste, og jeg siger også hele tiden til mine venner, prøv at være lidt tålmodig med mig, fordi jeg har ikke lært det her kalender-life. Altså, mm. øh, men jeg er også en, der hurtigt glemmer min aftale. Eller hvis jeg lige, ja. Altså, jeg har sådan der, hvis at du ikke skriver til mig, jeg ved, vi har en aftale lørdag. Hvis du ikke skriver til mig på dagen, så går jeg ud fra, at det er aflyst. jeg bliver ikke sur. Så laver jeg noget andet. Ja. Ja, det gør en løg, faktisk. Ja, det gør en løg. Jeg, har den også jeg, jeg tror det var aflige, har hørt fra dig. Men vi har også, også nogle gange været sådan der, hvor vi har haft en aftale, så vi set, hvem der skriver. Hvem der skriver? Men der der ikke nu, der skriver, Sådan er den afløs. Men det der er jo den gyldne regel. Ja, det det er sådan, hvis, hvis man har lavet en aftale, og man går rundt, sådan, det kan jeg huske rigtig meget, faktisk, fra for da jeg studerede og gik på uni, og altid så havde sådan en SFO-prudt hovedpine, når jeg var færdig, og sådan, åh, jeg skulle bare hjem og ja. lægge, og fucking smadet. Og har lavet en eller anden irriterende aftale med min veninde om, at vi skal spise aftensmad. Please. Så gik jeg så bare hele dagen op til den aftale, og havde hjertebanken og bare håbede, og hun heller ikke skrev. Og føler bare sådan, de er også på den anden du har så så gået tænkte. sådan. Åh oh, nej, bare hun ikke skriver. <laughs> ja, ja. Og så sådan ligger Og lige så snart, der bare sådan et minut over, det, var man, man havde aftalt noget, jo. som sådan fuck var fedt. Men det er, ja. fordi, hvis der er en der skriver, kan personen jo godt sidde og føle sig potduet og sidde til at være sådan der. Åh, oh, hun spørger, hvad, om vi havde en aftale i dag, så ja. Sig, ja, selvfølgelig. Ja. Så det der. Ja, så... Men hvad nu, hvis så personen aflyser lige sin halvtim inden? en halv time inden. det kommer time. an på at hvis det er en hverdag det er helt fint at det er en fredag så er det pissige ja. Det er i fredag og lørdag det er de de jeg har fri det er de gyldne dage mm -hmm. det er de gyldne dage der er okay. det super vigtigt at folk øh, overholder jeg skal ikke sidde derhjemme. med det kommer fredags. også an på hvad der bliver aflyst altså hvorfor der bliver aflyst ja, ja, for mig ja, så handler det om mest om det men jeg føler faktisk at folk er udmærket til at holde deres aftaler eller så siger de god tid sådan der hey jeg får op, jeg kommer til at lave dobbelt eller ta hvis det er eller noget så kan man være sådan. nej jeg ikke eller, ved, ja, det vil jeg vil gerne hvad er egentlig jeres bedste minde sammen? Tror I, I har det samme? Det er et godt spørgsmål. Det bedste minde, vi har sammen? Vi har bare mange so sjove situationer, synes jeg. Det kan også være et af de sjoveste. <laughs> er, hvad, hvad vi kan vi... huske, da <laughs> ja. vi købte en DJ under corona. <laughs> ja, det er faktisk det sjoveste. Hvad det gjorde I? Ikke... Købte en DJ? Ja, vi, køb... vi ja. havde set en drøm i... Kan man det? Lige en DJ på som DK. Han ja, er i skabet. Han er ikke retter gerne. Lige lige ham i og jeg ham i ulighed. er lige faktisk det er baby. Det var under corona, der havde vi sådan en idé om, at når landet lukkede op, så skulle vi være sådan nogle af de første to DJ'ere ud at spille. Jeg ved ikke, det er Så vi, vi var pisse stive og sad så, derhjemme, ja, så og så var det. vi sådan der, hey, hvad, kunne du godt tænke dig at lave fremtiden? om hun kunne godt tænke dig at lave noget musik, altså og også mig, og så kom vi på den her geniale idé, om vi skulle købe DJ's. Skulle For DJ? vi skulle være de største nye David Geto nogensinde. <laughs> kan ikke hvor vi sætte den her DJ's? Vi <laughs> køber hele lort. Hele lort. I, <laughs> jeg er, bare det hele. er det ikke dyrt? Jo! <laughs> så skal du sådan en pult, der kostede skud der 50.000. Ja, ja. Puldet ja, ja, købte nogle køb gigantiske højttalere, øh, og så oh, øh... så, <laughs> så... vi, så spiller vi på det fire gange til sammen. Og så blev det så åbnet det hele. Og så glemte vi alt om det. Så glemte vi Og så fik vi den her radiomulighed, og så er det Så var vi sådan, at nå, okay, så manifesteringen virker lige hvor langt. Ja, jeg skulle lige sige, det har gjort et eller andet, så... Ja, vi var sikkert, vi sad og var sådan at vi er nødt til at gå sammen og lave et eller andet. Jeg er fucking ligeglad, hvad det er, men vi vi har mulighed for at øve os på et eller andet lige nu. Ej, og folk begynder at hækle, og nogle begynder at lægge puslespil og I købte fucking David Gethers gamle pult inde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 Harald Nyborg, altid lave priser. 24 ruller, 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk, 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser. Ida Sofia og Lasse i og Friends. Vi skal videre til vores øh, næste element i, øh, i podcasten lige nu, som er sådan noget, hvor at I skal trække nogle øhm, sædler op. Der er tre til at være, skulle der meget gerne være. Og så skal I egentlig ikke sige, hvad der står på sedlen, før efter I har svaret. Og hvis nu I ikke har lyst til at sige, hvad der står på sædlen, så I bare har svaret noget, og det for evigt vil blive en hemmelighed, hvad det var, I svarede på, ja. så kan I også gøre det. Der står den. Ej. <laughs> det er faktisk sjovt, du siger at det fordi Inden at de kom i dag, der kiggede mig i på hinanden og var sådan. Det er sådan om, at altså enten så forklarer vi, vi den ikke ordentligt den halvleg eller så giver den bare ikke mening. Det, kan være, den ikke giver. Så det altså, måske, indtil kan du... videre lige nu så uh, det skal vi være opdateret den Det er noget jeg har set nogen gøre ind på YouTube, okay. Ja, ja. Så det, men men jeg tror også jeg er lidt dårlig til Vil du prøve at forklare den i stedet for? Jamen okay. Øhm, jeg tror jeg kommer til en ting og forklare den på samme måde. Men vi har skrevet de her tre sæder her. Ja. Lad os så sige at på en af sæderne står der, øhm, nævn den første person, du har kysset med. Så kan det være, at du no. siger et navn, men du siger ikke, hvad der stod på sædlen. Så, så du kan bare for eksempel sige uh, Rasmus, og så siger vi Rasmus, nej, men jeg siger ikke, hvad der stod på sædlen. No, uh. Og så igen, er. Så kan det være Rasmus Klump, det kan være Rasmus Brohave, det kan være alle mulige okay. mennesker. Okay. Altså, okay. Men der, det er også, altså længere ting, det er også noget at forklare om, du ved, eller give et godt råd, eller okay. men, men det er mere sådan, grunden til, at vi lavede det sådan, er, at så er man lidt beskyttet så så kan man fortælle nogle sjove historier eller et eller andet, men hvis man ikke har lyst til, at folk helt skal vide, hvad det egentlig handlede om, eller sådan noget, så er man sådan, men jeg holder for mig selv, hvad det her i virkeligheden okay. handler om, eller jeg holder for mig selv, hvorfor ah, okay. jeg sagde Oliver Bjerrehus, eller ah, okay. sådan noget, hvad, hvad jeg mener. Ja. Uden at vi læser spørgsmålet op. Ja, så ja. I skal sådan trække, og så skal I svare, og så bagefter, så skal I selv sige sådan, det her kan jeg sagtens sige, hvad, hvad var, eller hvad hedder det, det her, det her vil jeg holde for mig selv. Okay. Og så skal, okay, I, I, skal I selvfølgelig kun tage dem, hvor jeg sagde navn står på. Du starter Yeah. Så <laughs> det. kan du lige se, hvordan man gør. Yeah. <laughs> jeg kan ikke sige igen, at de ikke forstår det. <laughs> okay, vi måtte ikke løse op. Okay. <laughs> I, yeah, I prikker til. <laughs> Åh oh, nej. Jamen, <laughs> <hæmmen>, jeg vil sige øh, til dig, Nige, at... Øh, <laughs> at du skal huske... <laughs> Hvorfor griner I? Jeg griner bare, fordi jeg er meget spændt. Er ja, jeg også. At, der, husk... at, at du skal huske, at, øh, at du er god, som du er. Og at, øh, at du er fantastisk. Ja. Og at, øh, at selvom der kan være nogle dage, hvor man ikke tror... Ej, nu bliver jeg helt ked af det. Oh. <laughs> jeg har også, oh. også mød ja. på Amna. Åh! Uh. Ej, helt rørt. Men du skal huske, at, øhm, at de dage, du ikke tror på, at du er god nok, eller de dage, du måske tænker, at jeg måske ikke ser godt ud, eller de dage, du tænker, måske jeg ser ikke rigtigt ud, der skal du virkelig vide, at det er du. Altså, du er god, som du er, og du er smuk, som du er, og du er et fantastisk menneske, og du har nogle virkelig gode værdier og nogle gode egenskaber. Og nogle gange, så det der med at stå foran spejlet kan virkelig være hårdt. Og man kan tage det med ud i samfundet, og så kan man bare tro, at man ikke er god nok. Og det skal du virkelig du virke tage til dig. Jeg så også helt Og det græd. Hvor er du god. Ja. Helt vildt. Ja. Er der det noget papir? For ja. Ja. Ligger der måske en tvivl dernede? Ja, ja. Okay. men det er det der med, at nogle gange så kan ens spejlbød fortælle et masse ting, som ikke er rigtige, fordi at, det der med, man kan virkelig være hård ved sig selv, og mm. føle, at man ikke er pæn, man er ikke smuk, man har ikke det, man skal De rigtige egenskaber og sådan noget. Det er vigtigt at tænke, at man er god, som man er, og man ser, man ser godt ud. Det er det bedste, der nogensinde er blevet sagt i den her podcast. Ja, ja det er Helt væld. vildt. Tak, Leila. Ja. Ja. sødt. Uh ja. Okay. okay. Vil du fortælle, hvad der står? <laughs> ja, det vil jeg faktisk. Der står at give et råd, du synes, hun har brug for. Åh. Oh. Så det er faktisk bare et råd fra hjertet. Det var en kærlighedserklæring også. Tak. Ja. Jeg elsker også dig. Okay. Jeg skal tage min bladernavn og også. Jeg kan ikke overgå det der. Nej. Jeg har det også Vi skal bare slutte nu. Jeg sidder også godt sådan, at der er et blevet ja. stille. Hvis den... Nu skal jeg lige have den en gang. Det er sidste gang. Jeg skal bare sige... Skal jeg sige... Okay. Skal jeg bare svare på det, der står Skal jeg bare svare på det, bare svare Okay. Øh da jeg ikke mødt op til dit bryllup. Det var det hårdeste nogensinde, som venanden. Hvorfor kom du ikke til brylluppet? Vi har lige talt om aflysninger. Ja. ja, det var det hårdeste nogensinde. Det var æm... en uh, rigtig move Ja. Hvad stod på siden? Det er mig, der... Eller vil du svare på det? Øh, fortæl det tageligste, Nia, jeg gjorde mod dig. Ja, og det... Jeg havde inviteret hende til mit bryllup, og jeg, som en af mine brødpiger. og hun øhm, mødte aldrig op til mit bryllup. Okay, det var lidt taule, var. Ej, ikke godt det der. Nå, altså, det jeg var jo har... så... Må vi høre, hvorfor, eller er det? Ja, selvfølgelig. Så er vi i var Så er vi i gang. I gang. I gang. <laughs> jeg tror bare, at jeg havde... Der var bare kulmineret af planer, og det var bare... Jeg havde ikke noget overskud. Jeg havde simpelthen ikke noget overskud, for at være ærlig. Og så streng som det lyder, og så pussy move som det er, der var... Det er fucking dårlig veninde. Ja, altså. og lige siden der har der været masser øh, mistillad for min, eller hvad hedder sådan noget. Jeg, jeg har ikke haft tillid øh, til Nicky siden, og jeg har skulle have gjort meget for at bytte den op i hvert fald. den er kommet tilbage, eller hvad? Nej, vi arbejder stadig på det. Hvor lang tid siden er det her siden? Det er tre år siden. Tre år siden, okay. Ja, men det har været en, noget af det hårdeste, en hverandre kan gøre ved en, ikke? og ikke møde op til den vigtigste dag i sit liv. Men så var hun da så til gengæld, der Så det er okay. Og det er måske på en eller anden måde <tryk> ja. endnu vigtigere at Og det er bare, at jeg Ej, så kom. For day one, man er sandt lige på, på, på, på, på de, de Så er han her. Se, hvad der står her. Ja. Vi må være de mest fucked par, der kommer. Ja, jeg nok. Ja. Men hallo, så har I sgu også en anden altså... Så skal der også meget til, før I ikke vil være veninder, føler jeg. Ja, det er altså, rigtigt. Sådan... Men der gik jo også noget tid, ja. hvor vi ikke snakkede sammen. Ja. Øhm, rigtig langt, ja. Og så skrev jeg jo random til at med fødselsdagen til en. Og så tog hun imod mig med åbne arme, hvilket jeg var ret chokeret over. Jeg har ja, stort. Gå ja, det er det. Ja, og der tænkte jeg, at jeg vil prøve at give det en ny chance. Men der har også været meget, øh, du skulle, eller har skulle arbejde med, mm -hmm. ikke? Øhm, I lige <laughs> Men øhm, men jeg tror, vi er snart ved at være der. Jeg føler at de her spørgsmål her. Det, det, jeg, ved, jeg ved ikke, hvad vi er åbnet op for. Vi sad inde kom. Wow. det var så meget hyggeligt. Nå, de kunne det godt. Det går egentlig også meget fint, det her. Altså, mig egentlig det var de meget søgt, det her. Ja, helt, helt, helt. Prøv at, jeg er helt vildt, prøver at sige, jeg føler, at jeg synes, I er de ærlige, vi har Altså, mest ærlige, vi har haft. Ja. Det skal vi da også være. Ja, det er så 100. godt. Det ja. ved du virkelig, virkelig godt. Er det mig, der skal tage den næste? Ja, ja prøv. Ja. Ja. Jeg, ja, prøv det. Jeg tror, jeg Men måske tager vi bare det sidste <laughs> sætter væk. Ja. Er den svært. Jeg skal bare lige finde ind, hvilken gang jeg vil tage. Den har jo Jeg tænker lige... Hvad er det, er min egen? Okay. Jeg kan sige fredags. Hvad <laughs> vi kan sige om i fredags? Det var en, øhm, en ret vild fredag, hvor, øh, <laughs> hvor I var med ja, du spille I med, og jeg dj <laughs> ja, øh. Til to Tomorrowland. <laughs> jeg siger bare fredags. I fredags. I fredags. Hvad det var i fredags? Nej, nej så skal du gætte, hvad det er, der står. Er det ikke, det? Er det ikke sådan, det er? Var du... Ikke rigtigt. Du skal faktisk bare fortælle, hvad der skete i fredags. Skal jeg fortælle, hvad der skete i fredags? Mm. Nå! Står der ikke noget med, at det var din største eller et eller andet? Jo, ja. okay. Øh... Men Lejla, må da godt hjælpe, hvis du har Black House. Det starter, ja. <laughs> Most definitely. Det kan jeg jo se. <laughs> der er huller. Ja. <laughs> Den har Lejla så fyldt ud <laughs> dagen efter. Oh. Men altså, vi starter jo med at have været til et møde og så er der ingen... Vi har kun spist frokost, og så er der sådan en bar, man kan sidde ude foran der. Så der med for få en glas vin, andet glas vin, tredje glas vin. Lige pludselig ender vi hjemme. Lige pludselig ender vi på PS-bar. Lige pludselig ender vi på museo, ja. med et armbånd. Jeg kommer hjem med Leilas telefon. Le Min telefon er inde på museo. Leila skriver til mig dagen efter håber, du kommer godt hjem, har mistet min telefon. Okay. Så skriver jeg til hende. <laughs> yeah, I det øjeblik, hun skriver det, så tænker jeg, hvor fuck er min? Fordi jeg har din. Så skriver jeg til hende, jeg har din telefon. Så da hun så svarer tilbage, så siger hun, jeg har købt en ny nu. Nej! Okay, det er der hvem jeg heller hurtigt. Hvad yeah. har du sætter? Yeah, yeah, ja, jeg har købt den nye telefon, og så så, så, så fuck. <laughs> så jeg det, tror, jeg har... det er så sejent, for vi havde snakket om, at hun skulle have en ny telefon. Okay. Ja, yeah, okay. og så skriver jeg til hvor min telefon henne. Så siger hun, din telefon har jeg her, men hvor min telefon henne? Så siger jeg, det ved jeg ikke. Så siger hun, men hvordan er du havnet med min telefon? Og så siger jeg til hende, men hvordan er vi havnet med et hvor der står Friends with yeah, Red Bull? Red Bull yeah. <laughs> Friends with Red Bull, hvor hun er bare <laughs> så ved. sådan, hvor fuck er det her fra? <laughs> så ja, vi åbenbart skal... Crash et eller andet uh, fest med fri bar, så jeg tror, det der er den stak af, du ved, ikke? Uh, det er sygt. Metbull, det gør altid, at man bliver kugovende lille ude for. Det er flydende kokain. Det er flydende kokain. Ja, det, det er godt Ja, men så øh, lavede jeg Find My iPhone, og fandt ud af, at den var på museet. Og så ringede jeg til dem, og sagde jeg, at jeg kunne komme efter klokken 9. Og den blev aflevet. Ej, skulle ja. vi, når, når mørket var faldet på, og folk var begyndt at komme på klubben igen. skulle man stå der med skærmens hat. Ja, så var man bare sådan... Ja, ja det er mig, Frederik Jeg kan ja. ikke huske, så tog de bare hvor... sådan alle de der telefoner, ja. de havde frem, så sådan, nej, nej, nej. Den er der. Det er da meget godt party til gengæld, hvis man mangler en ny telefon. Ja, de skulle lige se en løs den op og sådan noget. Oh, okay. Hold da op. Oh, yeah. ja, fordi jeg føler, at det der, det har folk gjort før. Jeg skulle have sendt en gang min, øh, min jak øh, på Rumors. Ja. og jeg skulle synes, at vi spillede, hvor jeg har fået jakken på. Det, der, det er noget det mest bøvlende at altså, miste en jakke fra. fucking også fordi det jo ikke. Altså så kan du stå der, ti personer alle sammen lige kigge præcis. ned i jorden, sådan, og blive ens egen tur, og. Men man også sådan kom nu giv mig min jakke. Den er der. Jeg kan se ja. den er der. Det har jeg gjort. Altså, ja. Jeg kan se den er der. Jeg har der. jo stået For... i garderoben og været den der stod på den anden side og været sådan. Ah, sig, hvad der er i lommene. Ja, jeg så at man... Jeg glæder til der. var stiv. Altså Der til at jeg her Det var så stiv. Jeg ikke vidste jakke Husk, hvad der er i de lommer. Præcis. Der kan være alt fra... Det er aflagt vi måske. I don't know. Jeg tog imod bestikkelse, jo. Så hvis folk gav mig sådan 500 kroner, så fik de deres jakker. Det så mig overhovedet sådan. Det er, det det det er det. sgu da smart. Så smart. Jeg råber i 2021 eller sådan noget. I, der laver en business ud af alt. Der er business hjælp. Ja. Så er penge Men fuck, jeg er jeg amazed over, at du vågner op uden din mobil. Yeah. Og det første, du tænker på, er, hvor kommer mit Red Bull-armbånd fra, nærmest. Så yeah. det, sådan, og jeg køber bare en ny telefon. Hey, Niki, hvor, hvordan fik vi de der armbånd på? Og jeg, sådan, <laughs> jeg ved godt, hvor nederne at lige har brugt det. Jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner på at købe en ny iPhone, når du har den. Du <laughs> ja. var ja. bare blevet ja. Har du min? Og så var jeg sådan der, ja, og jeg aner ikke, hvorfor. <laughs> jeg tror, det er en af de der aftener, hvor du bare må efterlade og sige, at det var et brav. Ja, ja det, var meget det, var, det var det var det var nice, det var det var fedt af, da vi da vi da vi ringede til hinanden, anden, så i de første et minut så vi bare sådan der så flækker vi bare grin og så viser der hallo, hvad er det her for noget? Vi ja, voksne mennesker, vi voksne mennesker, hvad er det her for noget? Jeg føler jeg er 13 eller noget. Hvad er det her? Hvad er det her for noget teenage biz? Jamen, når jeg hørte så Stive havde slet moræsk tårer. Ja, nok hvad der skete jo. Nej. Hvad skal jeg, hvad skal jeg moræskt sammen med noget? I don't know what I done. <laughs> Det, der, det er et godt råd, og det tager jeg selvfølgelig til mig. Det mener jeg tager til dig. Du bliver rigtig ubehagelig Der, der var faktisk en, der sagde det rigtig godt, fordi jeg plejer at være en, der står altid op med moralske temperamenter. <laughs> ja, det gør og Jeg, jeg er blevet ja. The Master of it. <laughs> jeg Og der, der det er nærmest tænker, tænker Hendes <laughs> mit... moraliske temperament is out of space. Yeah, yeah. Men der var en, der sagde noget rigtig godt, og så stoppede vi med moralske temperamenter. Du har ligesom fået en pille, som bare stoppede lige de der. Og hun sagde sådan der, husk på, ligesom du tror, du har været stjernen den aften. der, dagen efter, så, så er folk stjerne i deres, eget, yeah, i, deres yeah. ja. i deres eget liv. Så de tænker bare selv, hvad er det, jeg har gjort? Mm -hmm. Der er ikke ja. nogen, der husker en skid, hvad du har sagt. Nobody de husker gas. kun på, hvad de selv siger, og der, så har det bare været sådan. Det plejer jeg ikke at hjælpe. Det der har folk også sagt til mig, jeg er stadig sådan, nej, Ej, var jeg har talte stadig lige det mere. Ej, hvis jeg først er rigtig stiv, så føler jeg, at jeg oversharer og holder folk som personlig gissel fra fucking, de sætter deres fod ind til den fest, til de får lov til at forlade den igen, og jeg har sagt, nu må du godt gå. Nu har jeg snakket dit øre af længe. Nej, Ej, det, det er, er mig. Det er god til at tale. Jeg Når jeg bliver givet mig noget at drikke, og så ævler jeg, hvis jeg får koffein, så er det uledeligt. Det synes jeg... Men det ved jeg ikke, nu har vi været til en fest, jeg har jeg synes, været siger siger. Fuld der sidste gang. Nej, der synes jeg faktisk, du var også. Ah, ja. okay. Der var kun jeg skal, skal fandme dig km på de km. der dage der. Okay. Nej, det skal du ikke. Nej. Eller ikke for din egen skyld. Eller sådan, hvis du gerne vil, Ikke hvis du skal have noget dagen efter, havde jeg nær sagt. Så skal <laughs> jeg vil lige sige det. Du skal tage mig ind i kalenderen, til, at blive, til at jeg skal snakke, snakke, snakke, snakke, snakke. No, Nå, hvad hedder det... Der No, er Ja er du den? Nej, nogen fucking. Nej, nej, nej, den. Der er du den der, Hedeseden. Det kunne man godt gøre. Ja, man ret godt høre. Skjul du ikke. Jeg glæder mig til at høre din feedback når det er slut. Det jeg tager hjem inden. Det må jeg tage for mig selv. I ved allerede godt hvad min feedback er på dig. Okay. Her tænker jeg at du må godt sige det det højt, og så svare på det, jo, det må øh, For der står her, hvad er det sødeste, nogen har gjort for dig? Sødeste, der er nogen, der har gjort for mig. Så... Nej, du skal lige tage den lidt tæt op. Så... Ja, selvfølgelig. Øh, det, sødeste en, der har... det? Ja, det sødeste, nogen har gjort for mig. Okay. Tror jeg... Øh... Oh, det skal heller ikke være sådan noget helt dybt noget. Skal det det? Du bestemte. Det, bestemte. det kan være, at der var nogen, der købte stjernemix til dig. Eller... Ja. Men det kan også være noget helt vildt. Ja. Øhm... Der vil jeg sige, at det sødeste der er nogen, der har gjort noget for mig, det var helt klart min bror. Jeg har en bror, som hedder Adam. Jeg var lige blevet skilt, og var lige kommet hjem fra Frankrig, og havde pakket to kufferter og skulle ud af den her lejlighed der. Og han var den første der mødte op en mit opgang, og to de to kuffer, der sagde, at du kunne bo hos mig i lige så lang tid, du vil. Helt gratis, og spare så meget op, som du kan. Og det sødeste, han nogensinde har gjort for mig, det var, at han betalte halvdelen af mit andels bolig, øh, for at jeg kunne få en bolig i København at bo i, så jeg ikke skulle gå og bo hos alle mulige andre folk som roommates. Det er det sødeste, god, du ja, har nogensinde gjort for mig. Og aldrig spurgte mig, om de penge igen, øh, og har sagt, dem kan du betale mig, når det... Hvornår du kan betale for dem? Ikke? Hvor mener du ham om det? Når han hører det her? Ja, ja, så så siger han målvenner. hvad hedder det der <laughs> <Yeah>. mobile. <-pæ. laughs> Største mobile per en morgen nogensinde. Ja. <laughs> Nej, det er sødt. Ja, det er det sødeste, det der nogensinde sker for mig. Ja. Og vi glemte jo faktisk at sige, hvad der stod på din. Men det var din værste brænder, ikke? Eller din Nå, sidste ja. sidste store ja, brænder ja. eller sådan noget. Men du, Aha, ja, men ja så vi, vi behøver jo ikke at spørge ind til feedback, Pierre. Altså i i den eller anden. Ja, så er vi alle glade for dig lige. Leger. Jeg kunne godt lide den. Men, kunne du ikke det. Jo, jeg kunne det. Og det vi er helt godt. Ja, jeg synes det var god, og jeg synes faktisk man kan gå. Man kan hænge mange ting. Det er det vi husker. Ja. Men, men synes synes ikke at man kunne lave lejen om til at man godt bare må læse op, hvad der står på siden til at starte med. Eller er det sjovt, at man ikke læser op, hvad der står? Jeg synes ikke det er så sjovt. Du synes lejen skal helt skrottes. Altså det er bedre, at man bare kan læse op, hvad der står. Ja. Okay. Ja. Hvis I endelig vil vi... beholde den. Så lad os læse hvad der står. Vi lige startet på den nye sæson. Det er fandme tidligt, at jeg går og på kompromis med vores egen idé. Ja, det er, ja, måske gør vi det alligevel. Måske... Vi kan det til overvejelse. Ja, okay, ja. måske i Jeg er enig. Ja. Vi snakkede om det, inden I kom. Nå, men det sidste element, det er jo et dilemma, som vi har fået sendt ind. Ja. Som vi bare egentlig lige skal se, om vi kan komme med et godt råd med Æ, på vejen til. På vejen til? Med på vejen til, siger det? Med på vejen. Med på vejen, med på vejen. Okay. Oh, ja. okay, ja. Men øh, det er jo studiestart nu her, og hvad hedder det, min indbakke har været øh, virkelig boomende af øh, unge mennesker, som er startet på universitetet, eller på andre videregående uddannelser, og som er øh, altså sådan ret overstimulerede og trætte, og har ret svært med det der med at skulle møde mange nye mennesker på en gang. Så øh, dilemmaet lyder, hvad er det bedste sådan, tip til, hvordan at man lærer mange nye mennesker at kende? på en gang, eller er i sådan nogle situationer, som for eksempel en studiestart, eller et nyt arbejde, eller sådan noget, ikke? Mm. Det bedste tip vil helt klart være, at være med til så mange ting, som du overhovedet kan, som muligt. Fordi, øh, når du starter en ny klasse, øh, eller starter i de der, uni i der, der er så meget, man skal, og der er så mange ting, og der er så mange arrangementer. Så det der med, at prøve at være med så meget, som man kan, og prøve at være social, og prøve at tale med folk. Fordi, vi danske er gode til en ting, det er, at vi taler først, når vi begynder at drikke. Mm. Det er der, vi bliver venner. Ja, ja, det er det samme værre med eneste gang. Her, her så lad os tale <laughs> sammen. Så er så, så var ja. så, og, og, og ikke at komme til de der arrangementer øh, vil, vil, vil virkelig sucks, fordi det er der, hvor folk begynder at borne. Det, ikke? Um, ja. Så vær med i de der rustmunder der. Så det vil, ja. Og så lad op, altså jeg må gerne gerne indrømme, jeg, kom, jeg kommer ikke de første dage. Altså, den allerførste dag, det kommer jeg ikke. Jeg gider ikke det der med, jeg hedder no og... Altså, alle de ja. der 40 øjne, der bare er på en Hvad er dit yndlingsdyr? Jeg bare no, nope, nej. Mm -mm. Men anden dag, ja. Du kan godt nå at være med, hvis du bare kommer anden dag. <laughs> første dag er forfærdelig, jo. Det er, det er så sådan noget altså... kasterispose. Noget. Ja, lige præcis. Ja. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg kan det ikke. Jeg kan faktisk huske, da jeg startede på uni, der skulle vi alle sammen deles op. Så var der sådan en leg, lidt ligesom sådan noget her, onsdag hvor, lej <laughs> hvor den vi lejede før, altså. Hvor det sådan noget, alle dem, der er singler. Gå derover. Hvad er det for noget? Ja, og sådan, alle dem, der ryger smøjer, gå derover. Men det, ja. det er også en vild leg. Det var virkelig en, en ubehagelig leg. <laughs> så stod man tilbage som sådan, på en plet, hvor man både var single og røg smøjer ja. og var fuld allerede. Og, og ikke gik i fitnesscenter. Eller sådan, du ved, så stod man bare der. Sådan... Og spørgsmålet kunne også bare være, kan du lide stjernemix? Så går derover. ja. ja. ja. Men jeg tror, at alle er nervøse. det ja, er Og det er, det. Og er det så naturligt, og jeg tror, at vi alle bliver nervøse, når vi skal have et nyt job, eller når vi skal i en ny klasse, eller hvad det er. Altså, det ligger til os, og jeg tror, at vi er alle sammen nervøse, for om får vi nogle venner, får vi nogle nye kolleger? Hvad, jeg tror, det skal nok gå, og det skal nok gå, så længe du selv har en motivation til ja. at lære folk at kende. Og lad op, når du kommer hjem. Lad op, lad op, lad op. Tag en lur, hvis det er det, du har brug for. Fordi det kan være anstrengende, altså ny indtryk. Bo her. Ja, og jeg synes måske, at det var et godt råd, det der med måske ikke at komme alle dage. Selvfølgelig, kom alle dage, nogle af dage, men du ved, sorterer måske. Det altså, ja. mm. Fordi der var I to jo egentlig også ret forskellige, hvor du har tendens til sådan at ikke at kunne sige nej, eller komme, og ikke vil gå glip af noget, mm. hvor du mere sådan en, jeg kommer, når jeg vil. Ja, så, så kom, hvis der er et eller andet, hvor det sådan. Og hvis du er sådan en, der godt kan føle, at oh, nej, det er lidt angstbrug, når skal komme til det her, så kom til det der, hvor de siger, men vi tager over i haven og drikker øl eller et, mm. eller, et eller andet, og de gør det inden for hvad kan man sige, skoletiden eller sådan noget. Fordi så er det meget mere casual, og det er ikke så presset, og det er ikke så stresset, altså du ved, på den måde. Og man er også sit bedste jeg, når man ikke føler, at man er det der... Øh, ja. ja, 100%. Det er sjovt i det, det tror jeg også, det vil vi to gøre. Så jeg vil komme til det hele. Jeg vil også sidde og kaste med poser og sige, at... Når man siger, at jeg hedder Lasagne, og så vil du så komme til, når du bare skulle saftes bare. Ja, jeg sad virkelig sådan, det er det. Vi velkomme. De ja, der er mange velkomne. Vi, vi vil sidde rundkredsen, så ikke i to. Lasse og være vil komme. Ja, vi vil de være to. dem, som bliver de ja. første gode venner. Ja, ja, ja <følge> Hejdan, men. mens hey, Niki men. og mig Vi bare ligger hjemme på sofaen. Ja. Ja. ja, Og så kommer vi ja, og så vi drager fest. Så det ja, ja. ja, tjekker Instagram, og de drikker nu. så kan vi godt drikke. Proder vi op. Hvad står han til, når du der, Niki? Tvilling. Det er jo ligesom mig. Er du også tvilling? Ja. Nej på sjov. Nu giver hele lidt bøde. Nu giver hele en god mening, men jeg er stadig løjve, jo. Mm. Ja. Hvad har de, de mindret lidt der? om hinanden? <laughs> de har de også det. I hvad er der bare ikke tvivlige. Det er derfor, vores uh, personlighed går macho her. Ah. Mm, ja. Så er de der der løber om hinanden? Ja, vi ja, er okay par, der godt kunne gå sammen. Ikke at sige, vi skal være par. <laughs> <laughs> det ved vi allerede godt. Da jeg så min fade, så tænker jeg også, at okay, <laughs> okay, det bliver kun vende. Det er hans sigt, det her. Det vil jeg, jeg heller aldrig glemme. <laughs> <laughs> Nej. Nej. Ja. Åh, oh, det var nogle gode råd. Pia, tak fordi I ville komme og være med. Ja, det var virkelig, virkelig hyggeligt. Var og så må hyggeligt. vi jo lige se på, hvordan vi arbejder videre hen over vores leg. Jeg skal klippes, og legen skal laves om. Ja. Jeg synes, det var gode god. <laughs> ja. Tak. Nå, ja, sådan, det, ja, det er bare mig, en dårlig nik, jeg Det er en dårlig leg. Jeg kan ikke lide den. I ved godt, hvad jeg mener om den. <laughs> det hjælper ikke engang, at læse læser dem højt. <laughs> Nej, vil bare skråtte Jeg vil, hvis jeg skal, man skal også komme med noget konstruktivt. Ja. Så det vil nok hjælpe, hvis man læser den højt. Ja. ja. Godt. Okay, men så tager vi den med os, og så siger vi tak. <laughs> og hvad hedder det? Og på gensyn det kan være, at vi skal vi tage ind igen på ja, den næste tidspunkt. Hvordan bliver det? Er vi glæde os. Ja. Lyt til alle episoder af Friends After Friends, der hvor du henter din podcast.